207. Atis și Cibele. Atis se scrie A-T-T-I-S. Cibele se scrie c y b l e Cultul Cibelei și misterele lui Atis ilustrează mai bine decât alte forme religioase contemporane diversitatea structurală a creațiilor sincretiste. Zeița frigiană introdusă la Roma în anii 205-204 pentru a salva Republica, grav primejdită de armatele cartagineze, avea o istorie multimilenară. Piatra neagră, în care era prezentă ritualic zeita Cibele, probează vechimea cultului. Piatra este unul din cele mai străvechi simboluri ale mamei pământ și tot o piatră, altfel spus mare mamă Cibele, stă și la originea lui Atis și a cultului său. Conform mitului relatat de Pausanias, 7 Roman, 17, 2.10 12, un monstru hermafrodit, Agditis, s-a născut dintr-o piatră fecundată de Zeus. Nota 5. Acest episod aduce aminte de un mit huridohidit, cum arbi, tatăl zeilor, a însămânțat cu sperma sa o știucă. Închei nota. Zeii au hotărât să-l castreze și să-l transforme în zeița cibele. După altă variantă, din sângele hermafroditului a răsărit un mig Mâncând o migdală, Nana, fica fluviului Sangarios, a rămas însărcinată și a dat naștere unui copil, Atis. Nota 6. Nana este o altă epifanie a mamei, de cea lui Agditis. Închei nota. Ajuns mare, Atis își sărbătorea nunta cu fica regelui când Agditis, care îl iubea, a intrat în sala spățului nunții. Asistența este cuprinsă de nebunie, regele își rătează părțile genitale, iar Atis fuge, se mutilează sub un pin și moare. În disperare, Agditis încearcă să-l reînvie, dar zeu se împotrivește acestui lucru. El dă voie numai ca trupul lui Atis să nu putrezească și unicul semn de viață, din însul va fi faptul că părul îi va crește mereu și degetul mic îi se va mișca. Nota 7 După o altă variantă, Atis e ucis de un mistres. Tradiție veche, deoarece Herodot, unul roman 34, o relatează sub formă efhemerizată. Închei nota Deoarece, agditis nu este decât o epifanie a marii mame androgine, Atis este în același timp fiul, amantul și victima Cibelei. Zeița și regretă celozia, se căiește și își jelește iubitul. Această mitologie arhaică și riturile sângeroase pe care le vom evoca constituie originea unei religii a care a ajuns extrem de răspândită în primele secole ale erei creștine în tot Imperiul Roman. E sigur că scenariul mitico-ritual ilustra misterul vegetației, sângele și organele sexuale oferite Cibelei asigurau fertilitatea mamei pământ, dar cu timp acest cult imemorial a fost investit cu noi semnificații religioase. Riturile lui sângeroase au devenit căi de răscumpărare. Probabil că funcția soteriologică a cultului era cunoscută de mai multă vreme. La Pesionte exista o conferie închisă de tipul religiilor de mistere. Cu mult timp înainte de a fi introdus la Roma, cultul lui Atis și al Ciberei s-a răspândit în Grecia, unde a suferit probabil anumite modificări. În Grecia, ca și la Roma, repulsia față de riturile sângeroase de castrare și față de preoții eunuci, îl menținuseră pe Atis într-o poziție subordonată. Multă vreme, zeul n-a beneficiat la Roma de niciun alt cult public, deși numeroase statuete de lutars, încă din secolul al II-lea, înaintea ei noastre, îi atestă prezența. Abia sub Claudiu și sub succesorii lui, Atis și riturile sale s-au impus, eveniment căruia îi vom arăta importanță. Sărbătorile se ținau către echinoxul de primăvară, de la 15 la 23 martie. Nota 8. Informațiile privind calendarul sărbătorilor sunt destul de târzii, secolele 3 și 4 era noastră. Ceea ce contează este prezentarea structurii cultului, ajuns la apogeu. Închei nota. În prima zi, Cana Intrat, Intrarea strii, confreria Canoforilor aduce în templu Trestii Tăiate. Potrivit legendei, Cibele îl găsise pe copilul Atis, expus pe malul fluviului Sangarios. După șapte zile, confreria Dondroforilor aducea din pădure un pin tăiat, arbor intrat. Trunchiul era acoperit de bandaje ca un cadavru și la mijlocul lui era prinsă o imagine a lui Atis. Arborele îl reprezenta pe zeul mort. La 24 martie, ziua sângelui, dies sangvinis, preoții sau gali, și neofiții se dedau la un dans sălbatic în sunete de flaute, chimvale și tobe, se flagelau până la sânge, își crestau brațele cu cuțitele, în culma freneziei, unii neofiții și retezau organele bărbătești și le oferau în chip de oblație zeiței. Lamentațiilor funevre din noaptea de 24 spre 25 martie le urma brusc o explozie de bucurie în zori când s anunța în învierea zăului. Nota nouă. Mai mulți autori au făcut legătura între această scenă și un pasaj al unui autor creștin, Firmicus Maternus, secolul al IV-lea, învățișând jelirile nocturne prejurul unei statui divine așezate pe o targă. Brusc se face lumina și un preot îi consolează pe credincioși. Citez. Curaj, mistilor! Zeul este nevătămat și pentru voi, tot din mijlocul durerilor, va veni mântuirea. Închei citatul. Firmicus Maternus nu precizează despre ce cult e vorba, dar descrierea sa pare să se potrivească cel mai bine lui Osiris. Totuși, nu trebuie uitat că există o analogie structurală între cele două religii. Închei nota. Era ziua Bucuriei, Hilaria. După o zi de odihnă, Recvietio, la 27 martie avea loc marea procesiune spre râul în care se îmbăia statuia Cibelei, La Vatio. După unii autori, inițierile individuale erau celebrate la 28 martie el era sanctificat cu sângele unui taur sau unui berbec jertfit, taurobolium sau criobolium. Probabil jertfa înlocuia ritul de automutilare a mistului doarece, acesta oferează zeisei organele genitale ale victimei. El era admis în camera nupțială, pantos sau cubiculum, sub un baldachin în calitate de soț mistic al Cibelei ca și preotul care intra în acest loc sacrosanct pentru ca să oferă mamei resturile însângerate ale mutilării sale. Nota 10. După o altă interpretare, Pantos, literal camera zeiței, era o peștere sau un loc subteran chiar în templu sau în vecinătate. Fătrânzând înăuntru, mistul efectua un descensus ad inferos. Trebuie adăugat că în vremea Imperiului Taurobolium și Criobolium Putea avea loc în toate anotimpurile. Ele erau celebrate și pentru sănătatea împăratului. Închei nota. Cât privește inițierea propriu-zisă, unicul document de care dispunem este formula citată de Clement din Alexandria și care serva inițierilor de parolă de trecere. Citez, am mâncat în sunetele tobei, am băut în zgomotul chimvalei, am purtat chernosul, am intrat sub baldachin, închei citatul. Analogia cu sintema de la Eleusis este evidentă. Ea se poate explica fie printr-un împrumut de o parte sau de cealaltă, fie prin derivarea pornind de la o formulă comună, folosită în mai multe mistere din epoca elenistică. Formula se referă cu siguranță la riturile inițiative. Toba și kimbalul sunt instrumentele favorite ale cibelei. Pentru cât Atis era numit spicul săcerat verde, e probabil că prânzul ritualic să fi constat esențialmente din pâine și vin. Într-adevăr, Firmicus Maternus interpretează drept echivalentul drăcesc și funesc al cinei creștine. Despre chernos, probabil că în cultul inițiatic al lui Atis, acest lut nu era folosit pentru oblație alimentară, ci ca să aducă mamei sub aldachin organele sexuale ale taurului sau ale berbecului. După cum vom vedea, misterele lui Ati și Cibele promitau cel puțin de la un anumit moment nemurire inițiaților. Deocamdată, important să examinăm mai înda aproape semnificația riturilor principale, adică interdicțiile alimentare și autocastrarea galilor. Indiciile elenistice ale misterelor, în ciuda spiritualizărilor, păstraseră numeroase elemente arhaice. E vorba de altfel de o caracteristică a mișcărilor religioase necesitând inițierea individuală. Homofagia, rit-dionisiac prin excelență, era susceptibilă de a reactualiza o experiență religioasă specifică vânătorilor primitivi. În ce privește inițierea în misterele de la Eleusis, ea făcea posibilă anamneza tainelor sacramentale arhaice, în primul rând valoarea sacramentală a grâului și a pâinii. În general, se poate spune că ceremoniile de structură inițiatică redescoperă anumite comportamente arhaice și revalorizează numeroase obiecte religioase de suiete. Să ne reamintim cuțitele de silex folosite în circumciziile inițiatice sau rolul rombului, în mitologia și inițierea orfică sau funcția religioasă a secretului. Misterele erenistice fac apel la conduite rituale arhaice, muzică sălbatică, dansuri frenetice, tatuaje, absorția plantelor halucinogene spre a forța apropierea divinității sau chiar spre a obține unio mistica. În misterele lui Atis, postul impus neofiților constă în principal la abținerea de a mânca pâine, căci zeul este spicul secerat de verde. Nota 11 Ceea ce nu antrenează însă interdicția de a mânca fazan, abstinență gurmandă, zicea Sfântul Ieronin. Închei nota Primul prânz inițiatic se reduce în fond la experimentarea valorii sacramentale a pâinii și vinului, experiență arare rare accesibilă populațiilor urbane. Cât privește automutilarea galilor și a anumitor credincioși în timpul transelor lor extatice, ea le asigură castitate absolută, altfel spus, dăruirea lor integrală divinității. Nota 12. Vezi observațiile pertinente ale lui Michel Meslang. Precizăm că devoțiunea absolută față de divinitate nu implică în mod necesar automutilarea sexuală. Castitatea ceremonială putea fi asigurată printr-o căsătorie simbolică. Al doilea grad al inițierii nitriacei este numit ninfus. Mistul devine soția zeului, dar ritul este pur spiritual. Închei nota. Cu o asemenea încercare este greu analizabilă, pe lângă pulsiunile mai mulți sau mai puțin inconștiente care îl pe neofit, de vă ținut seama de nostalgia unei androginii rituale sau de dorința de a-și spori rezerva de forțe sacre printr-o infirmitate neobișnuită și spectaculoasă ori chiar de voința de a se simți exclus din structurile tradiționale ale societății printr-o imitație odei totală. În fond, cultului lui Atis și Alcibelei făcea posibilă redescoperirea valorilor religioase ale sexualității, suferinței fizice și sângelui. Transele îi eliberau pe credincioși de autoritatea normelor și a convențiilor. Într-un anume sens, era o descoperire a libertății. Tendința de a redobândi experiențele imemoriale era contraechilibrată de efortul de a sublima perechea divină a și de a reinterpreta cultele lor. Și de această dată avem de a face cu un fenomen propriu sincretismelor religioase contemporane, făința de a recupera virtuțile trecutului cel mai îndepărtat și în același timp de a exalta creațiile cele mai recente. Interpretarea alegorică, laborios, practicată de către teologii și filozofii primelor secole ale erei creștine, îl identificau pe Atis cu principiile însăși ale creației și ale procesului dialectic viață, moarte, renaștere. În mod paradoxal, Atis s-a sfârșit prin a fi asimilat soarelui și a devenit centrul teologiei solare, atât de populară către sfârșitul păgânismului. Semnificația inițială a inițierii, asimilarea mistică cu zeul, s-a îmbogățit cu valori noi. O inscripție romană din 376 îl proclamă renăscut pentru eternitate pe acela care săfârșește Taurobolul și Criobolul. Neta 13. Taurobolio cribolic ve in eternum renatus. Inscripție citată de Hepding, dar câteodată tauro-voliile se reinterau peste 20 de ani, închei nota. Este vorba probabil de o influență creștină, dar promisiunea de înviere sau de renaștere era implicită în strionarul mitico-ritual al zeiței, Hilaria. Probabil că, confruntați cu succesul misionaristicii creștine, teologii misterelor au subliniat cu insistență ideea de imortalitate, consecința răscumpărării săvârșită de Atis. Oricum ar fi, este sigur că împărații romani, mai ales ultimii Antonini, au promovat în chip viguros cultul frigian în speranța de a opri avântul creștinismului.